akkor a saját, a saját dolgainak a következményei elkezdtem beszélni. Értem, ér. de köztük akkor ott lesz az is, amiért most telefonáltál. Jóna Miklós. Fiala János vagyok, szia. Jó reggelt. Itt van előttem a Facebook oldalad, most itt a tévében nem mutogatom, de mindenki megtalálja. Hajnal, Miklós Január 1-e sorsdöntő és boldog új évet kívánunk és megmondod, hogy mi van a fényképen? Um, szerintem a barátnőm van a fényképen illetve én. Igen, meglepett, megleptél ezzel. Ugye az eddigi bejegyzéseid a Facebookon ilyen jellegű személyességet nem mutattak. Azt, hogy sosdöntő és boldog új évet kívánunk, ezt kinéztem volna a hajnal a Miklósból. A fényképet nem? Hát, nyilván már gondolkodsz a ezen karácsony idején is őszintén, tehát nyilván én, én alapvetően igyekszem ezt a két dolgot ketté választani. Tehát azért a, a magánéletet. Hát pont a erről, erről van életet. szó. És, és hát, hogyha van mégis olyan alkalom szerintem, amikor, amikor az ember hajlandó, meg, meg, meg kifejezetten szívesen jelenik meg a párjával, az nekem mondjuk az évnek ez a kettő alkalma. Tehát valószínűleg így a jövőben ne is nagyon számítsatok, vagy számítsanak arra, Vagy számítsál, hiszen én veled beszélgetek, számíts... pedig velem. Igen, igen, igen de nem, ne, ne számíts arra, hogy én hetente fogom... Én tárítani, erre se számítottam. Tartam inkább. Na, de hát szerintem, hogy is mondjam, szerintem ez néha belefér. Én nem gondolom, hogy ez túl kellene tolni, de, de, de kifejezetten én azt gondolom, hogy a karácsony meg az új év nekem azok az ünnepek, amikor én, én hajlandó vagyok. E tekintetben kicsit többet mutatni a magánéletemből, mint amennyit amúgy szoktam. Legutóbb Navras és tibor kérdeztem, most téged kérdezlek, van-e kampánytanácsadód? Nem arról kérdezlek, hogy hogy hívják és mennyit fizetsz neki, azt kérdezem, van-e kampánytanácsadód? Nekem egy most már ide jobb és egyre nagyobb kampánycsapatom van, és, és ebben vannak tanácsadók is. De én, hogy is mondjam, én azt gondolom, hogy ez a tanácsadó dolog, a politikai tanácsadó, az egy, az, azt mondjam, a magyar köztudatban, az, az egy elég, elég rossz konnotáció, vagy, vagy szerintem. De én rossz ezt most egyébként semmilyen konnotáció nem volt, én csak azt kérdeztem, hogy vajon van-e, hiszen a következő kérdés az lett volna, hogy vajon konzultál-e vele, velük, akkor, amikor ezt a képet közzétetted? Akkor a válasz az, hogy van, és, és szerintem erről a képről nem nagyon konzultáltam velük. Voltak mások egyébként, nem kifejezetten azok, akik hivatásos kampány tanácsadóim, akik, akik már javasolták ezt egyébként korábban is, de, de az, hogy én mikor rakok ki képet, az alapvetően az én döntésem, meg, meg nyilván a párom döntése, szóval, szóval, szóval ebben a kérdésben ezt, ezt nem, nem gondoltuk túl ebből a szempontból. A kampányfőnökömnek emlékszem, hogy elküldtem, mielőtt kiélesítettem ezt a dolgot, hogy hogy ez így rendben lesz fel, tehát nyilván mi ezt leegyeztettük ebből a szempontból, de ezen túlmenően én ezt nem gondoltam túl. Um, hol készült a kép? De nem válaszolj semmilyen kérdésre, ha nem akarsz. Um, a nyolcadik kerületben volt egy, volt egy szilveszteri buli, és annak az udvarán. Annak az udvarán? Vagy hideg volt akkor, vagy legalábbis nem volt meleg? Szerintem elég, elég, elég hideg volt. Igen, igen, igen, igen. Hát aztán nyilván, hogy is nem az udvaron voltunk egész végig. A hölgy többet vállalt az öltözéke, akár rövidesen látni is fogják majd a nézők ezt a fényképet, mert az igazán igazságtalanság lehet, hogy megfossza a ettől a látványtól. Uh, Kikészítette a fényképet? Um, egy, uh, egy barátom, akivel még... Uh, Fú, igazából nem emlékszem, mert, mert többen voltak, de... de vagy, vagy, Válogattál vagy, a képek közül? Nem, nem, nem, csak többen voltak, akik, akik fotókat készítettek. Hát nyilván azért egy szilveszteri bulin sok kép készül mindenkiről, és vagy egy, vagy egy jogászlány, akivel ott ismerkedtünk meg, vagy egy barátom, akivel még Angliából az egyetemi időkből ismerjük egymást, de, de őszintén... Ezt már nem tudom, meg ilyen szinten nem, nem néztem a dolgot, hogy na most ki, ki, ki által készített képet választom. Kozult előtte a barátnőddől? Abszolút. Tehát nyilván megmutattam neki, hogy, hogy ez így oké-e, okay de soha nem tennék ki képet senkiről anélkül, hogy ő azt jóvá hagyja, mert azt szerintem, azt szerintem nem oké, okay. ez alól egyedül a közszereplők élveznek kivételt, ugye? Igen. Rájuk már szabályok vonatkoznak, de, de nyilvánvalóan ezt, ezt előtte megkérdeztem tőle. Konzultációnak nem nevezném, azért nem, nem, nem, nem volt ez egy túl részletes folyamat. Közben a kollégáim hihetetlen küzdelmet folytatnak azzal, hogy a Facebooknal... Igen, a igen, igen, igen. Hát figyelj, vért izzadnak, de hát a fizetésükért meg kell, hogy izzadjenek. Itt különböző jelszavak, meg egyebek nem, nem engedelmeskednek elfelejtették a jelszavukat, nem tudom. Meg, meg hát ugye az is gond, hogyha beírják, akkor legközele valaki azzal nem akar -e. Nem számítottál erre a kezdésre, ne aggódjál. Nem... Azt kérdezem tőled egyébként, és még egy pillanatig maradunk, szeretném, hogyha az előbb utóbb ezt a fényképet csak behoznak, tehát ugye most megmutatnám így a telefonomat, azért, az túl kicsi lenne. De röpke pályafutásod alatt saját magadra nézve, vagy a környezetedben észrevettél-e olyan banánhíjat, amelyen kisebbet, vagy kurva nagyot lehet esni, és az adott esetben neked, vagy bárki másnak a politikai pályafutásába kerülhet félre, és ne most nem azt mondom, hogy ez a fénykép az, de nyilván való, hogy egy sor dolgot abban a közegben, ahol te vagy, és most ugye szándékosan fogalmaztam így, tehát e, én Hajnal Miklósal beszélgetek, minden beszélgetés rólad szól és rólam szól, de a közegnek van jelentősége, e, ez nem az. Uh -huh. Csak mutatom, hogy ezt kéne behozni, ezt, ezt a fejcímet, ezt itt kérem a lásson, ezt. Jó. Hogy így. Azaz. Siker? Igen, siker. Másodperceken belül mindenki látni fogja a barátnődet. Hogy, hogy volt-e már, hogy felfedeztél a magad vagy a más útjában? Igen, ez az. Baráhéja. Olyan értelemben, ami kompromitálna az embernek a politikai pályafutása? Nem, ez olyan, mint a Boris Johnsonnak a COVID-partija. A Covid partia. Amire te azt mondtad volna, hogy nem mész el, vagy felhívtad volna és azt mondtad volna neki, hogy Boris, figyelj, ezen kurva nagyot lehet esni, hogyha kiderül, és előbb-utóbb minden kiderül. Igen, igen, igen, igen. Hát igazából szerintem nyilván bennünk van egyfajta tudatosság, tehát uh, igyekszik az ember kerülni az ilyen uh, helyzeteket, de tehát, hogy is mondjam, nyilván őt már az ember úgy autóba, nem én vezettem, de őt már az ember úgy autóban, nyilván, hogy, hogy gyors hajt az, aki mellette ül. És uh -huh. akár ebből is lehet ilyen. Abszolút! Nagyon jó lesz ez. Szóval, szóval, szóval, szóval így. tehát, hogyha, ha ilyen banálhelyeket keresünk, szerintem ilyen banálhelyek vannak, és ilyenre az embernek uh, érzékenyebbnek kell lennie, meg, meg, meg jobban kell figyelnie, hogyha, hogyha közéleti szereplő meg politikus, mert nyilván minden sokkal hogy is mondjam, sokkal sokkal nagyobb horderővel bír, meg, meg ki is lehet forgatva. Szóval ha, ha, ha azt kérdezed, nyilván vannak banányi, akkor kérdés lesz... hogy ezt ugyan kezeljük. Így nagyon jó beszélsz. Másodperceken belül áttérünk olyan témákra, amelyeket egyébként mindenki megkérdez tőled, azért valamelyek mégiscsak legyen megkülönböztethető a Kejfei az összes többi műsortól, bár azt gondolom, hogy azért ügyben olyan nagyon sokat nekem nem kell tennem. De ha én egyébként elemezhetném a képet, mint egy ilyen csapos, kötőjel kampány tanácsadó, akkor azt mondanám, hogy vannak benne egyenlőtlenségek. De ezeket most már csak fölsorolom, és ezekre neked nem kell válaszolhatsz, de itt leszállok erről a nem létező lóról. A magasságkülönbségetek adott, tehát nagy valószínűséggel nem arról van szó, hogy te egy zsámolyra álltál volna, de a hölgynek, akinek szándékosan nem kérdezem a nevét, nincs keze. Tehát egyik, egyik keze se látszik teljes mértékben, míg te, nálad mind a két kezed látható, nálad van pesgős pohár, nálad nincs pesgős pohár. E, ugye a többes szám az egyértelmű, tehát maga a szöveg az lehetővé teszi, e, maga a kép és a kontextus egyértelművé teszi, hogy nem az édesanyáddal vagy, tehát nem félrejethető, nagy valószínűséggel nem is a testvéreddel. E, de ezek lehetnek olyan szempontok, nem tudom, tehát ugye az a kérdés, hogy aki ezt nézi, ezeket átgondolja, és hogyha átgondolja, akkor milyen hatás gyakorol rájuk, mármint az illető irányába, mind a ketten a kamerában néztek bele szemtől szembe, ami jó, a nálad ugye van egy, egy testi érintés, ami a hölgynél nincs. Ha ezeket összeadom, akkor ha azt kérdezed, hogy mi mondjak erről verdiktet és ítéletet, természetesen se verdiktet, se ítéletet nem mondok, csak azt mondom, hogy az én szakmám és az, amit én csinálok azért mérhetetlenül érdekes és a szexuális élet izgalmával felérő, hogy maguk a mondatok, amiket fogalmaz az ember, az borzasztó izgalmas, és az, hogy valaki valamit elemezés leír, miközben számosan lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy annyi mindent belelát a fial ebbe a fényképbe, ami ebben nincs, hogy közben én meg azt gondolom, hogy ki tudja, hát ha mégis van. Ha nem lett volna ez a fénykép, nem éltem volna ezzel a lehetőséggel, és miután ismerjük egymást most már valamelyest, szerintem te egy tízes skálán egyesre tudod. Tehát maximálisan tudod, ha tetszik, akkor tízesre, hogy én itt most nem kötekedem, ebbe itt most abba is hagyom, csak ezt el akartam neked mesélni. Tehát a Pesgős pohár hiányában, illetve abban, hogy mennyire látszónak a kezei, nulla szinten volt, tehát bármilyen komponálás vagy kompozíció. Kérhetél volna Avan... egy másikat. Mármint, hogy, hogy kérhetem volna egy másik képet, vagy ha, a másik puhara. Nem, másik poharat, nem. Nem nem, Aha, nem gondoltunk erről. Én, tehát, tehát Ezért mondom, hogy biztos van olyan része is ennek a képnek, amit én, amit én gyorsan abban a pillanatban átgondoltam. Nyilván, hogy is mondjam, az, hogy, az, hogy átkarolom a barátnőmet, az, az, az természetes is, meg, meg, meg szerintem, hogy is mondjam, jól is mutat, de, de az, hogy... Az hogy, az, hogy most kinek van pohár a kezében, meg kinek nincs, nekem az is oké lett volna, hogyha az ő kezében van, az enyémben meg nincs. Jó, azt kérdezem tőled, hogy mit gondolsz te a hazai, a magyar közélet személyességéről, és mit gondolsz arról, hogy te neked személyesen mennyire kell személyesnek lenned ahhoz, hogy a politikai üzeneteidet célba tudjad juttatni, és akkor... Egy jelentőset elléptünk a fényképtől, és majd ha ez megjelenik a 168.hu-n, akkor természetesen ez 14 percnyi szöveg nem lesz. Igen, szerintem, tehát ha általánosságban nézzük ezt a kérdést, én, én, én örülnék, hogyha jobban szétválasztható lenne általánosságban a politika meg a magánélet, nem erről beszéltem. De... Azt kérdezem, a személyesség. A személyesség. Tehát ma magában a politikai megnyilvánulásokban a személyesség. Oké, okay, okay. akkor, akkor azt gondolom, hogy nagyjából húsz éve, de lehet, hogy több, a politika egyre személyközpontúbbá válik. Tehát egyre, egyre többet számít az, hogy ki mondja és hogyan mondja, mint az, hogy mit mond. És, és egyre többet számít az, hogy hogy, hogy, hogy az az adott személy, az az adott vezető uh, milyen kisugárzással bír ennek. Nyilván mindig volt jelentősége a politikában, de, de az a szintű, az a szintű personalizáltság, ami, ami, ami szerintem így kb. Most nyilván én, én, én testközelből lesz csak mondjuk 5-10 éve követem, de, de, de nyilvánvalóan, hogyha az ember visszamenőlegesen visszanéztő, aztán azért azt látja, hogy ez folyamatosan mintha egyre nőne. Oké, okay, akkor ennek... egy utolsó kérdést erről. Te tisztában vagy, és akkor te kifejezésedet használom, a te személyes kisugárzásoddal, és tisztában vagy-e e tekintetben a pozitívumaiddal és a negatívumaiddal? Szerintem igen. Szerintem igen. Én, én, én azért nyilván négy-öt éve már rendszeresen szereplek, rendszeresen vállalok, vagy rendszeresen foglalok állást különböző kérdéseknek. És tudom azt, hogy, hogy ismerjük, mi az, amiben, mi az, amiben én jó vagyok, mik az erősségeim, ahogy te mondtad, mik a gyengeségeim. Oké, okay, akkor ismét egyet arraéblépve idézem a 24.hu csatatér írását, ami a 12. kellettel uh -huh. kapcsolatos, de abban egy válasz online cikket idéznek. A kutyapárt elnöke Kovács Gergely, körzetét nem ereszti. Tehát ő indul majd abban a választási körzetben, ahol te és és Balázs is indulnak. Erről a Válasz online-nak adott interjújában beszélt, melyben kritizálta az ellenzék jelöltjét konkrétan téged. Idézem, hajnal Mikit, így, hajnal Mikit bírom. Nagyon kedves figura, de egy évig képviselő volt itt. Azon kívül, hogy minden nap más volt a frizurája, sok dolgot nem tudok mondani, amit letett volna az asztalra. Aki utána jött a Momentumtól, Vadász Gábor, ő inkább próbált dolgozni. Nyilatkozta Kovács Gergely. Akkor a válasz online-nak. Ez, ez egy kedves megjegyzés. Um, hát egy kedves megjegyzés egy... vagy sem, hát azért én nem lennék meghatódva. Nem, nem. Én egyrészt annyit, annyit rögtön akkor helyre tennék, hogy nem egy évig voltam az önkormányzatban, hanem ön körülbelül fél évig, de, de mondjuk a maximum nyolc hónapig. Uh, ettől függetlenül én, én azért, hogy is mondjam, nyilván, hogyha, uh, hogyha azt nézzük, hogy jönnek a választások, és, és, és nyilván mindenki nyilatkozik a másikról, akkor én ilyen típusú nyilatkozat háborúban a Gergővel nem akarok keveredni. Arra a megjegyzésére vonatkozóan, hogy, hogy én mennyit, meg hogyan dolgozom, szerintem amúgy ő is pontosan tudja, hogy, hogy az én munkámnak azért egy, egy jelentős része, az, az nem feltétlenül és nem feltétlenül volt rögtön látható én. 2017-ben, amikor hazajöttem a Nolimpia kampányon dolgozni, nem én voltam az az ember, aki kiált feltétlenül a frontvonalban a Nolimpia kampányban. Volt egy-két alkalom, amikor kiáltam, például Kemén dénessel vitázni, de, de az én munkám az egy, az egy szervezői munka volt. Vagy az előválasztás során is, amikor, amikor először meg kellett teremteni azt a politikai helyzetet, hogy egyáltalán legyen előválasztás, az megint csak nem egy olyan dolog, amikor, amit az ember feltétlenül ki tud rakni a, a kirakatba azonnal. Ettől függetlenül vannak azért olyan ügyek, meg van olyan munka, ami, ami szerintem látszik, akár itt helyben is. Tehát én, én ezért állok kicsit értetlenül ezelőtt a, a, ezelőtt a megjegyzés előtt. Tessék? És a fodrász? És a fodrász az azért túlzás, hogy minden alkalommal váltogatnám a Oké, okay. um, Aki követi a hollapodat, az tudhatja, hogy, hogy milyen a frizurát. Nem, nem, nem. nem. nem ez, a ló. Ló, ez a ló imáron teljesen lelett cserélve. Új ló jön. Amellett, hogy hegyvidék és a Belbuda közös ellenzéki jelöltje vagyok, az összellenzéki kampány szervező kampánytanács munkájában is részt veszek. Mesélj erről. Ketten vagyunk a Momentum részéről, akik a, a kampánytanácsban, a közös kampánytanácsban delegáltak. Elsődlegesen Dedő Dávid, aki Nálunk egyébként operatíve a kampányszervezésért fele, illetve én, aki politikailag ezt felügyelem, illetve a Dávidot helyettesítem kampánytanácsokon, amikor ő nem ér esetleg rá. Ez a kampánytanács az, ami azért a legfontosabb döntéseket, én azt gondolom, hogy a kampánnyal kapcsolatban önállóan jogosult eldönteni. Van néhány olyan kérdés, amit pártelnöki szintre eszkalálunk, tehát... Mondjuk egy összellenzéki kampányköltségvetés kérdés, az, nem egy olyan, az már olyan horderejű, hogy arról, arról nem dönthető náloan ez a tanács, de nagyon sok... Kérdés hány tagja kérdés, van? Minden pár delegál ebbe egy-egy embert, és nyilván Marky Péter. De ez hogyan vannak, akkor most nálatok? A két ember az mit jelent, hogyha egy-egy ember delegál? Váltjuk egymást, és ez más pártoknál is van így, hogy tehát nyilvánvalóan azért itt sok ülés van, mindenkinek sok feladata van. Tehát, tehát az, hogy vagy egyikünk megy, vagy másikunk megy a különböző kampánytanács Milyen gyakran ezük ez a tanács? Hetente többször. Tehát ez, ez elég intenzív munka, és ezek több órás ülések. És, és nyilván az ellenzék azt gondolom, hogy abból a szempontból egy nehezebb helyzetben van, mint a Fidesz, hogy a Fideszben ők szervezetileg össze vannak szokva évtizedek óta. Tehát nekik egy kampány ebből a szempontból, szervezeti kultúra szempontjából ebben, Ebben semmi új nincs. Nyilván nekik is kell azon dolgozni tartalmilag, hogy mivel foglalkoznak, jobbnál jobb témákat találnak maguknak, úgy látom mostanában, de, de, de az ellenzéknek ugye az igazi feladatot meg a kihívást azt jelenti, hogy ezek a szereplők szokjanak össze, és hogyha valahogyan csináltunk eddig valamit egy kampányban, más pártok meg másképp csinálták, akkor dűlőre kell jutni abba, minél gyorsabban, és, és nyilván minél jobb döntést hozva hogy akkor most melyik utat választuk, és ebben rengeteg alkalmazkodó készség, meg rengeteg egyeztető kell, hogy legyen a tártok részére. Tegnap a 24 pont jelent meg egy hosszabb cikk arról, hogy milyen egyenetlenségek vannak az ellenzéki együttműködésben, és erről abban különfejezetet szántak Zaránt Péternek a kampányfőnöknek, aki állítólag meglehetősen izoláltan és meglehetősen kevésé beszélgetve a kampány más résztvevőivel végzi a tevékenységét, beleértve, hogy egyébként szóra sem nagyon lehet bírni. A 24. nak legalábbis nem sikerült, én soha se kerestem. Mind arról, ami ott folyik, nem feltétlen kizállak Zalán Péter tevékenységéről, de arról, amivel találkoznak egyébként az emberek, ami a kampány részét képezés, amely a közeljövőben elkezdődik, hiszen megvan már a választás napja. Erről uh -huh. mit tudsz, vagy akarsz mondani? Egyrészt szerintem, tehát ez lehet egy jogos kampányvezetői hozzáállás, hogyha valaki nem akar a médiának nyilatkozni, és hogyha ha, ha érdeklődnek a kampányról, akkor, akkor vagy mondjuk a kommunikációs igazgatót javasolja, vagy magát a jelöltet, vagy bárkit igazából a kampánycsapatból, de az ő szerepe, a Péter szerepe szerintem egy operatív szerep. Most nyilván vannak olyan kampányvezetők, akik szívesen nyilatkoznak is, de, de én, én, én, is mondjam, én ezt a részét el tudom fogadni, hogy hogy ő nem feltétlenül szeretne a médiának nyilatkozni. Az, hogy ő, ő, ő mennyire van izolálva, vagy, vagy hogyan viselkedik a kampánytanácsok belül, én ezzel kapcsolatban azért azt gondolom, hogy ez egy rettentő nehéz szerep valójában. Az, az, ő, az, az, az a szerep, amit ő, ő megörökölt, vagy az, amiben ő belepotja. Tehát összefogni hat pártot, és a miniszterelnök jelöltnek is építeni folyamatosan a csapatát, szerintem hogy ismét mutassunk egy embert Magyarországon, aki ezt ö, bármilyen hiba nélkül vagy, vagy bármifajta nehézség nélkül le tudja hozni. Szerintem, szerintem ilyen nincsen, de, de nem akarom túlvédeni a Petit. Én, én azt gondolom azért, hogy, hogy ő egy, egy, egy, egy elképesztően nehéz feladatra vállalkozott, és, és mindent megtesz azért, hogy ezt a lehető legjobban lehozza. Azt írja ez a cikk egyébként, beragadt az ellenzék törés és feszültségben a Márkiza és a pártok közt, és nem csak ez a baj, Nagygergei Miklós írása. Mm -hmm. Ezzel kapcsolatban olvastad? Olvastam, olvastam. Azt írja, uh, Zaránd Péter, aki kulcsfigurája lehetne az ellenzéki együttműködésnek, viszont nem igen, beszéltünk olyan érdekelte, aki kifejezetten jó véleményen lenne róla, lekedvezőbb jellemzése az volt, stb. stb. stb. Egyesek szerint a uh, Zaránd a teljes ellenzék kampányfőnöke nem csak Márkizai Péteri, más még ez is tisztázatlan, és ő csak közvetít Márkizai felé önálló döntéseket nem hoz. Azt kérdezem tőled, hogy miközben soha ilyenkor nincs feltüntetve az informátor, az ember azt se tudja, hogy ez igaz-e vagy sem, már egy magára valamit adó lap, és a 24.hu ilyen. Nyilvánvaló két különböző forrásból kell, hogy megerősítse az információit. Ez mennyire segíti vagy nem segíti az ellenzék munkáját függetlenül attól, hogy a 24.hu ellenzéki orgánom, de attól, mert ellenzéki orgánum semmilyen kötelezettsége nincs arra, hogy egyébként a tevékenységével maximálisan támogassa az ellenzéket, hiszen a kritikai tevékenysége is lehet támogató. Te konkrétan egy ilyen cikről, mint ez, és annak a tartalmáról gondolsz-e jött, amit meg tudsz osztani a nagy érdeművel? Igen, igen. Tehát nyilván... A független sajtónak az, az, az, az, az része, hogy, hogy nem csak a kormány kritizálja, hanem, hanem az ellenzéket is szól. Szerintem ez, ez közéleti pozíciójából fakad. Ugyanakkor, hogy, hogy ez nekünk mennyire jó, ha, ha, ha csak ha nyilván egy lépésben gondolkodom, akkor nyilván rossz, mert elolvassák ennek a lapnak az olvasói, és, és egy negatívabb kép alakul ki bennük adott esetben az ellenzékről. Ugye ez a Elsőkörös gondolkodás. Nyilván ott van az a része is ennek a dolognak, hogy, hogy ezt mi is tudjuk. És ezt a pártok is tudják, és ezt a politikusok is tudják. Mi? És azt, hogy ilyen cikkek íródhatnak, születhetnek... De az a kérdés, hogy igaz-e ez... vagy sem például? Tehát és hogy az ember egyébként a hozzáállásával akar-e másképet más festeni, ami ugyan nem más, mint a valóság, de annak érdekében mindenki érdekében. Nem tudom. Én nem, ezeknek, ezeknek a cikkeknek mindig van, mindig van egy valóság alapja, van, van egy igazság tartalma. A következtetéseikkel én nem mindig értek egyet. Tehát ilyen típusú cikkek mindig megjelennek különböző médiumokban. Én azért azt érzékelem, hogy, hogy itt egyrészt a független sajtóban is van egy, van egy arra vonatkozó verseny, vagy hát nem is tudom. Tehát nyilván ők, ha az egyik szereplő ír egy ilyen elemző anyagot, akkor a másik is azt érzi, hogy, hogy írnia kell. Tehát ez, ez, ez valamennyire egy öngerjesztő folyamat, inkább talán így fogalmazni minden esetre politikusi perspektívából, meg, meg pártos perspektívából én azt gondolom, hogy mi nyilván ezt, ezt, ezt érzékeljük, hogy, hogy van ilyen típusú érdeklődés, és tudjuk azt, hogy ez milyen hatással járhat, és nyilván ezt, ezt beépítjük a működésünkbe, beépítjük a nyilatkozatainkba, beépítjük a kampány tervezésébe, de de ez azért csak egy sok közül, tehát hogy okay, nem az brent, van, hogy a sajtó kritikai mentén szervezzük a az Azt írja XY férfi, hazajöttem an olimpián dolgozni, ez elsuhant az éterbe, ilyen kijelentésre fiala rászokott kérdezni, ne hagyja ki, üdvözlettel XY férfi. XY férfi az nincs teljesen tisztában azzal, hogy te ezt ha nem mondtad el 12 különböző helyen, akkor egy helyen se. Ennek következtében, aki ezeket követi, azok tudják, hogy te ezt számtal alkalommal elmondtad, és el is magyaráztad. Azt, hogy minden egyes elemére az ember kitérjen egy beszélgetésnek, az a messziről jött ember, te nem tudod, nekem van egy tóksom, ahol a járatlant, ahol az, ér, a, a, ahol a, az értetlent adom, nem a járatlant, az értetlent adom, tehát azt mondom, hogy itt élet Magyarországon, átmenetleg egy szállodában vagyok, beszélem a nyelvet, de nem értem, ami itt zajlik, és mindenre rákérdezek, olyan, evident potenciákat bontok föl, de látott például valaki hallgatja a beszélgetésünket, és azt mondta, te, hogy te an olimpiára jössz tél haza, és ő úgy gondolja, hogy erre rá kéne kérdezni. Nagyon érdekes az, az ahogy az emberek a dolgokra rácsodálkoznak, és nem lehet őket külön-külön rákérdezni, vagy megkérdezni arról, hogy miért pont azt a reflexiót küldik el, amit elküldenek, értve a fiala kötekedését, amit kötekedésnek látnak, hogy miért kérdezi a szilveszteri fotót. Ezek mind-mind egy ember sikerének, hatásosságának a titka lehet. Gondolom ezzel egy te is tisztában vagy. Persze, egyrészt a jött Jotember műsor, még én is emlékszem, azért még amikor, amikor korábbi rádiós időkben hallgattunk hallgattalak, akkor, akkor azért dereg ebből valami. Igen. Másrészt a, a Nolimpia kampány kapcsolatban tényleg sokszor elmondtam ezt a, ezt a történetet. Dióhéjban ugye, ugye itt arról van szó, hogy én egyetemista voltam még akkor, és az Oxfordi Egyetemen tanultam, ahonnan aztán 2017-ben jöttem haza, amikor, amikor berobbantan a olimpia kampány. Én korábban is a Momentum vezetőségében dolgoztam, csak azt Sokkal jobban lehetett úgy csinálni, még hogy ingezik az ember meg. Jó, de meg, hogyha én most egy váratlan ember. módon összehasonlítom, vagy megpróbálnám összehasonlítani a te hazai jöveteledet, az oxfordi hazai 89-90 elnézést, hogyha nem fogalmaz, tehát években tévedek Orbán Viktoréval, akkor ezek egyébként mutatnak hasonlóságot? Két fiatalember, akik úgy gondolják, én hogy megszakítják a külföldi tanulmányaikat, vagy a külföldi tartózkodásukat más-más okból, de azért, mert azt gondolják, hogy az a szülőföldjükön vár rájuk most a munkadandárja. Igen, annyi különbség van, hogy szerintem ez Orbán Viktornak egy egyéves képzés volt csak, vagy egy egyéves összöndíj, amit, amit ő megszakított, meg ahonnan hazajött. Nekem ugye egy három éves képzésről van Jó, szó. Okay. Ne, ne, meg kollégiumban tanultunk Oxfordban. Ő okay. volt, egy de értem, értem a párhuzamot. Azért, azért de nem is negatív ér. feltétlenül, tehát, tehát, hmm? tehát ha azt mondjuk, hogy van rokonság, akkor ezzel nem téged hasonlítottalak össze Orbán Viktorral, hanem a két szituációt hasonlítottam össze. És a 89-es Orbán Viktor, azt szerintem, is mondjam, nem is feltétlenül egy negatív, Helyes. helyes. Tehát akkor, akkor, ez... akkor, akkor, akkor van párhuzam, vagy lehet. Valamennyi párhuzam le, van le, részben, igen. Lehet, igen, lehet, igen, igen, Lehet párhuzam. Um, azt kérdezem tőled, hogy kaptál-e választ Füriás Balástól, amikor január 4-én írtál neki egy nyílt levelet, hogy a tavalyi év végén lenulázta az egészséges budapesti program teljes költségbetési támogatását, mint egy 13 milliárd forintot elvonva a fővárosi egészségügy fejlesztésétől a kormány, és megbízásával, mármint Füli és Balázs megbízásával következően az ön feladata, hogy a budapestiek hangja legyen a kormányon belül, és mindjárt ajánlottál olyan területeket is, ahonnan egyébként el lehetne vonni pénzt. Uh -huh. És te, országgyűlési képviselőjelöltként, illető a Havasi Gáborra a Momentum mozgal politikusai jegyeztétek a levelet. kaptatok -e erre választ? Hát még aznap ugye reagált egy közlemény formájában, azt hiszem ő is, illetve az emmi is, hogyha egészen pontosan emlékszem. És, és hát röviden a reakciót én úgy fogalmaznám össze, hogy ami jár, az jár, és hogy ők betartják a szavukat. Ezzel kapcsolatban nekem annyi problémám van csak, hogy egy erőle a kormányhatározat az más mutat. Én meg, én meg szeretném írásban látni ezt az ígéretet. Tehát, hogyha ha az a mondás, hogy ami jár, az jár, akkor én nem értem, hogy miért nem lehet kiadni egy olyan kormányhatározatot, mely szerint jár ez az összeg Budapestnek. Tehát uh, itt most az van, hogy szóbeli ígéret elhangzott, meg, meg az, az, az, az, hogy is ez ezzel, ezzel gyorsan lekezelték az ügyet, de, de valójában papíron Semmifajta garanciát jelenleg nem látok arra, hogy ezt a forrást időben megkapja Budapest. Ugye tavaly is november 23-ig kellett várni arra, hogy folyósítsák egyáltalán az egészséges Budapest programon belül a, a szükséges éves keretösszeget. Úgyhogy akkor benne volt ez a költségvetésbe, és, és, és küldhették volna ezt bármikor Budapestnek, de ők azt gondolták, hogy elhúzzák az év végéig. Most benne sincsen a költségvetésben, szóval azért ez nem egy életbiztosítás. Akkor ezt egybevetem, sok szempontból azonos történet, ugye ez történt január 4-én, január 12-én szerdán, tehát tegnap sajtótájékoztatót tartottál szintén többet magaddal a Kutvölgyi Kórház többi előtt felíven a figyelmet arra, hogy amit ígért Füries Balás, hogy el fog készülni a homlokzat, az nem készült el. Ugyanakkor Füries Balást meghívtátok, aki valamilyen módon kimentette magát, vagy ha nem is mentette ki magát, előző este megkérte a helyettesítésére Takás Pétert, az Országos Kórházi Főigazgatóság szakellátásért, felelős főigazgatóhelyettesét. Tehát Takás Péter az Országos Kórházi Főigazgatóság ok. Fő alapiszakellátásért felős főigazgató helyettesét, aki felhívta az ellenzékét figyelmét, hogy miközben Budapesten egy több kórházis felújítás alatt áll, az egészségügynek egy világjárványjal is meg kell küzdenie. Igen, igen. Egyrészt nekem, hogy is mondjam, üdítő elmény volt, hogy valaki ki magát a kormány részéről egy ilyen sajtótájékoztatón, és ha nem is fűries Balázs, de, de legalább elküldte az egyik emberét, vagy, vagy nem is tudom, hogy ők milyen relációban vannak, de hát nyilván. Felkérhette erre a feladatra. A Kútvölgyi röviden annyit, hogy annyi ideje húzódik ennek a felújítása, ugye kifejezetten homlokzati felújításról beszélünk, illetve kapcsolódó munkákról, hogy, hogy ez már a harmadik fideszes képviselőt emésztik fel. Tehát először Fó Nagy János volt az, még Gulyás Gergő előtt itt a választókerületben, aki megígérte, hogy 2018. februárjára fel lesz újítva a Kútvölgyinek a homlokzata. Az volt az első ígéret. Aztán most már ott tartunk, hogy Fűriás Balázs tavaly júniusban kijelz, és megígérte, hogy akkor azt mondta, hogy év végéig fel lesz újítva a Kúthöldi homlokzata. És akkor mi kijeltünk idén-év elején, hogy megnézzük a kútföldi homlokzatát. És a mostani ígéret az az, hogy valamikor tavasszal lesz felújítva a korház. kórház. Kíváncsian várom, az látszik, hogy most rákapcsoltak, de, de azért... Hogy is mondjam, itt, itt, itt sorozatos határidőszegésről beszélünk egyrészt, másrészt az, amit Takács Péter mondott a kormány nevében, vagy hát a, a kórházi főigazgatóság nevében, az, az nekem azért kifogás keresés, mert egyrészt ez a kormány ezt tagadta azt, hogy jönni fog a negyedik hullám euh, még a nyár folyamán, és októberig semmilyen intézkedés nem vezetett be. Tehát euh, az, hogy ők néha, néha akkor hivatkoznak a járványra, hogyha nekik kifogás kell, akkor meg amikor, amikor dolgozni lehetett volna, akkor, akkor meg nem. Ez nekem eleve furcsa. De ettől, ha ezt el is engedem, én azt gondolom, hogy abban, hogy, hogy egy felújítandó kórházban járványkórházat üzemeltetünk-e közben, abban igenis van felelőssége a kormánynak. Ugyanis, hogyha ha jobb a járványkezelés, ha több a tesztelés, akkor lehet, hogy nem is kellett volna a Kútvölgyiből járványkórházat csinálni, és akkor nem lenne ez az egész kifogáskeresés, és akkor fel lehetett volna újítani a kútvölgyit, akár tavaly Olyan is. Úgy szokták mondani más a Facebook oldaladon, te hívott fel a figyelmet, a taktikai szavazás.hura ra uh -huh. Megfogadtam a tanácsodat, és rámentem, és abból két adatot néznék. Egyrészt azt mondja, legalábbis a tegnapi állás szerint, amit én ott láttam, hogy az egyéni körzeteket illetően a Fidesz 60-at, az ellenzék pedig 46 körzetet nyerne, miközben egyébként a te helyzetedet konkrétan pozitívnak látja és nyerő szituációba mutat be téged a saját választási körzetedben, hozzátéve, hogy nincs adat ugye az MKP jelöltje kapcsán, aminek azért van jelentősége, t, e, e, e, ugye itt az van, hogy e, hajnal Miklós e, egy 54 kal vezet a 40 on álló füries Balázsjal e, kapcsolatban. A taktikai szavazás.hu mennyire mérvadó lap a tekintetben, hogy ezeket az adatokat az ember komolyan vegye? Aha. Én azt gondolom, hogy ők is nyilván közvéleménykutatási adatokból dolgoznak, illetve gondolom agregálják ezeket országosan, meg korábbi választási eredményekből indulnak ki. Én, én az összes ilyenhez úgy szoktam hozzáállni, hogy igyekszem ezeket egyben nézni. Tehát mondjuk nekem az összes ilyen méréssel, meg előrejelzéssel kapcsolatban az egyik legmegbízhatóbb ilyen, ilyen előrejelzés, meg az egyik legmegbízhatóbb ilyen trendelemzést általában a vox populi szokta jelenteni, tehát én, én mondjuk őket követem ebből a szempontból talán a legszorosabban. A taktikai szavazás.hu az szerintem azért egy fontos oldal, mert nyilvánvalóan ők, ők egy, egy, egy, egy politikai üzenetet is hirdetnek azért ezzel húzamosan, ami arról szól, hogy az egyéni, be, egyéni körzetekben mindenki a közös ellenzéki jelöltet támogassa és az esélyes ellenzéki jelöltet támogassa, Uh, még akkor is, hogyha listán másképp szavaz. Oké, okay, mert ugye a 60 az, az, az ellenzék szempontjából nem szól jól. Az nem szól jól, az nem szól jól. Uh, én azt gondolom ugyanakkor, hogy pont a csatatérkörzetekben viszonylag kevés adatunk van. Tehát uh, ott uh, legfeljebb korábbi választási adatok vannak, meg egy-kettő kutatás. Uh, ott szerintem még nehéz tisztán látni. Nyilván, hogyha a korábbi választásokból indulunk ki, meg az eddigi trendekből, akkor nyilvánvalóan egy pessimistább összképet látunk jelenleg, de, de az, hogy mi a valóság, meg hogyan állunk percre pontosan jelenleg a Fidesz-szel szemben, azt szerintem pont ezekben a körzetekben látjuk a legkevésbé, amin az a 10-15-nyi különbség múlhat. Anélkül, hogy beállnék bárkinek a kampányába, miután ezt vagy ma mondom el, vagy a jövő már nem sok értelme lesz, találkoz már Kizai Péterrel, Tordai Bencével is velem, pintek délelőtt a Szélkálmán téren, mi lesz holnap? Hát holnap egy közös fórumunk lesz. Márki Péter fogja szerintem ezt nyilvánvalóan elkezdeni, meg, meg megnyitni, felvezetni, és biztos vagyok benne, hogy szó lesz országos ügyekről is, meg kerületi ügyekről is. Én azt gondolom azért, hogy Márki Zajpéter nyilván sokkal inkább azokkal a témákkal fog foglalkozni, amikkel ő, ő egyébként is foglalkozik országosan, de, de ez egy közös fórum, és direkt azért szerveztük így a Bencével, hogy, hogy közös legyen, mert azért az egy dolog, hogy a kerületeket megrajzolta valahogy a Fidesz, de azért itt, itt a valóság az az, hogy, hogy az ember azért nem, nem feltétlenül egy rezervátumban él, és, és hatnak egymással a okay. különböző történések, Utol... szóval közösen fórumozunk. Utolsó kérdés. Halljuk meg a budaiak szavát, védjük meg a Hagemacher villát, az egykori Isten szeme fogadót, és a Válasz online -on tegnap ezzel párhuzamosan megjelent egy írás is eladták, de még megmennökülhet a budai hegyek egyik legvarázslatosabb helye, Zsuppán András írása. Ezügyben van-e tenni valód? Ezügyben még én is tájékozódom, hogy pontosan hogyan született ez a döntés a, a, a Városházen. Itt ugye, ahogyan még meg lehet menteni ezt az épületet, az arról szól, hogy adott esetben a kerület, már mint a 12. Okay, kerület. Oké, erről még lesz szó, tehát azt lehet tudni, jó. hogy te még ez nem cselekedtél. Én még ez nem léptem fel. Jó, Én nagyon szépen nem köszönöm fel. a rendelkezésre. Köszönöm a szépen. Én is köszönöm, és aztán megbeszéljük, hogy a hátalévő időben milyen gyakorisággal folytatjuk a beszélgetésünket. Rendben, minden jó. Én is köszönöm szépen, szervusz, Hajnal Miklóst hallották? And so, and by and well and they're living in Berlin